Але якщо припустити, що спочатку вони помилилися б і вибрали для себе поганого голову, то ясно, що швидко самі це усвідомили б і виправили власну помилку, і для цього не потрібно було б дві п'ятирічки, як це потрібно було райкомові. У нас чомусь вважають, що в райкомах сидять якісь надлюди, які прозірливіші від самого Бога, і тому їх варто наділяти надповноваженнями. Оці надповноваження і призвели до того, що сотні дітей не пізнали радості дитинства, а сотні матерів передчасно постаріли від тяжкої праці і нужди А хіба це поодинокий випадок? Хіба у ваших промовах не можна знайти таких фактів? Якщо простежити, коли ще простий трудівник був таким залежним від державної машини, як протягом останніх 30 років, то думка приведе нас у дуже віддалені й похмурі часи я не хочу захаращувати цей лист прикладами, у мене їх десятки, у вас тисячі. І потрібно, щоб кількість нарешті перейшла в якість, бо всі ці приклади ведуть до невблаганного висновку. Доки влада перебуватиме в бюрократичної машини сталінського зразка, а не в народного самоуправління, як про це мріє велич, в країні нічого не зміниться. Звичайно, у нас буде більше сталі і, можливо, більше корів. Але людина, як і раніше, залишиться беззахисною перед свободою бездушних і всюдисущих бюрократів, нашого ворога номер один. Знімете одних, підростуть інші. Було би брехнею стверджувати, що всі партійні працівники запеклі бюрократи. Більшість з них – це чесні й порядні люди, які бажають добра і процвітання нашому народові. Але що робити цьому порядному секретареві Райкому, якщо його сусід закуповує у його ж таки колгосників дійних корів і посилає на забій, щоб якось заповнити пустоту розбутих цифр. А тут щоденно вимагають зубкому: чому в тебе такі низькі показники? Он твій сусід уже дав трирічних норми, підтягнись, інакше покладеш парк твиток. І незабаром він починає робити те ж саме, хоча й усвідомлює, що це піде на шкоду державі та народові. Система розрахована на добрі риси керівників, а не на їхню підлеглість народові. Це щось прямо протилежне тому, що бажав Ленін і сотні революціонерів, які присвятили своє життя встановленню радянської влади. Чому тисячі і мільйони людей мусять бути залежними від характеру того чи іншого керівника? Чи не краще залишити цю роботу його власній дружині, адже він не цар-батечко, на доброту якого ми повинні покладати надію? Він усього лише управитель у великому маєтку, господарем якого є народ Коли б у системі виборів радянських і органів були зліквідовані наслідки культу особи і наведений ленінський порядок Тоді керівники всіх видів і рангів справді мусили б служити народові і до цього пристосовувати свої різноманітні характери Тоді їх куди більше цікавило б, що думає про них народ А не високий ім'я рек, від якого нині цілковито залежить їхня кар'єра тоді б деякі окозамилювачі не наважились би примушувати робітників купувати в магазинах масло, щоб потім відібрати його і здати на маслозавод. В рахунок виконання плану на молоко, тоді б рядові комуністи, звертаючись до свого центрального комітету, не боялися б ставити під листами підписи і вказувати номери партквитків. Хіба величезна кількість анонімних листів, які зовсім не є наклепницькими, а правдивішими, ніж деякі доповідні записки керівних діячів, сама по собі не свідчить про недобре становище в партії? Хіба Ленін пройшов би повз цей факт і не зробив із нього глибоких, далекосяжних висновків? Так, Микита Сергійовичу, питання безкомпромісної демократизації всього нашого життя вже назріло. І зволікати, відтягувати його вирішення смерті подібно. Ви самі підготували його і допомогли йому визріти завдяки своєму демократичному, глибоконародному та безкомпромісному характерові. Це найбільше, що ви встигли зробити для партії та народу. Так, найбільше». У часи Сталіна в психології наших громадян було немало сліпої віри, я сказав би, навіть фанатизму. Існувала якась непояснювана плівка на мозкові, яку людині було важко пробити зсередини. Ви сміливо і рішуче зірвали цю плівку, і раптом люди відчули, що вони в змозі мислити і кожному явищу давати власну оцінку. Оку почало відкриватися те, що раніше здавалося за сімома замками». Кожна, навіть найменша, брехня в суспільному житті країни стала тепер нестерпною і особливо образливою. Немає нині жодної політично розвинутої людини, якої в душі не ображали б наші вибори. Від нашого фанатизму не залишилося й сліду. Страх поки що живе в закляканих Сталіним старих людях, але на зміну їм підростає молодь, який страх невідомий.